V té době král Herodes krutě zasah proti některým bratřím. Mečem dal popravit Jakuba bratra Janova. Když viděl, že s tím získal Židy, rozkázal zatknout také Petra. Byli právě velikonoce, zmocně se ho, dal ho zavřít do vězení a hlídat čtyřmi strážmi po čtyřech vojácích. Chtěl ho po Velikonocích veřejně soudit. Petra tedy střežili ve vězení a církev se za něj stále modlila k Bohu. Noc předtím, kdy jej chtěl Herodes předvést na soud, spál Petr mezi dvěma vojáky, spoutan dvěma řetězy a stráže před dveřmi hlídali vězení. Najednou u něho stál. Anděl páně a v žaláři zazářilo světlo. Anděl uděřil Petra do boku, zbudil ho a řekl rychle vstan! A z Petrových rukou spadly řetězy. Anděl mu řekl, opásej se a obojí se. Petr to udělal a Anděl ho vyzval, vezmi si pláž a pojď za mnou. Petr následoval tedy Anděla ven z vězení ale nebyl si jist, zda to všecko je skutečnost. Myslel mysl si, že má vidění. Prošli první stráži, pak druhou, a přišli k železné bráně, která vedla do města. Ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli ven, prošli jednu ulici a tu mu náhle anděl zmizel. Teprve nyní se Petr zpamatoval a řekl, teď už vím, že pán opravdu poslal svého anděla, vysvobodil mě z ruky Herodovi a uchránil od toho, co si přál židovský lid. S tím vědomím šel do domu Marie, matky Jana zvaného Mar Marek. Tam se sromaždilo mnoho lidí a modlili se. Když Petr zatloukal na domovní dveře, přišla služka jménem rode, aby se zeptala, kdo to je. Tu poznala Petru falas, ale samou radost je hned neotevřela a věřila dovnitř oznámit, že Petr stojí před dveřmi. Ale oni ji řekli, ty se zbláznila. Ona však trvala na tom, že je to pravda. Řekli jí, tak to musí být jeho duch. Ale Petr stále tloukal. Šli tedy otevřít a úžasli, když ho spatřili. Pokynul jim rukou, aby je uklidnil a vypravoval jim, jak ho pán vyvedl z vězení. Nakonec jim řekl, povězte to Jákubovi a ostatním bratřím." Pak odešel z města. Milí bratři, milí sestry, malý zbor křesťanů v Jeruzalémě se stal, se stal hračkou v, rukách, v rukou židovského vládce Herodese. On míří na vůdce tohoto nového společenství hlavně proto, aby se stal oblíbencem v obyvatelstvu. Osud do Ježíšova účetníka Jakuba Alfea ukazuje, jak je, jaká je situace vážná. A teď sahá Herodesna Petra. Dá ho zavřít. Petrus nedostane nějaký spravedlivý soud. To není účel toho. Ale Herodes plánuje propagandovou show, propagandovou show, chce předvést Petra po oslavách Pesachu a chce ho demonstrativně odsoudit a dát popravit. V řetě střežen Střážci mi překá Petr na svoje popravu. Šestnáct vojáků jsou odstaveny jeho hlídkou. A každý jeho myšlenka na útěk je vyloučen. Je to beznadějná situace. Milí bratři, milí sestry, v Němčině máme takový výraz, který asi zde neexistuje když chci označit beznad... beznadějnou situaci, tak ironicky člověk říká, da hilft nur noch bitten. To už jedině, co pomáhá, co pomůže, je modlitba. Tak to člověk třeba říká ironicky, třeba vážně, a v podstatě s tím vyjádřuje že Petr už nemá šanci. Petrovi už není k pomoci. Ale to s tou modlitbou, ten, to sromaždění křesťanů v té době nejenom tak řeklo, ale oni to opravdu dělali. Křesťanský sbor v Jeruzalémě je bez přestání se modlí za Petrem Bohu. A ukazuje se, že ta modl modlitba opravdu pomáhá. Pomáhá tomu, kdo komu zdánlivě není k pomoci. Petr je zachráněn. Modlili se sedm dnů, teprve úplně na konci, v poslední chvíli se něco stalo. Situace se zdá beznadějná, ale křesťanská obec se nezdá. Co můžou konat pouze čtyři strážci, který se střídají jedno za tři hodiny? Co můžou udělat proti modlitbě celé církvy? No, nicméně, ten celý příběh se asi vám zdá stejně nepravděpodobně jako mě. Co se opravdu stalo? My to přesně nevíme. Tento příběh o andělovi, o zázračný záchraně Petra, je přece jenom legenda ale skutečnost, že Petr se dostal do vězení, asi musí odpovídat skutečnosti. A že byl zázračným způsobem zachráněn, to je také jasné. Že Petr již víc než deseti lety působil jako křesťanský misionář v Syrii a v Malé Někteří dokonce tvrdí, že se dostal nakonec do Říma, ale toto všechno bylo poté, co Herodes brutálně dal popravit Jakuba, víc než nepravděpodobně. Také evangelista Lukas, Lukáš, který nám to předal, tuto zprávu, asi nevěděl, co se čestně stalo. Ale znal lidi z Jeruzaléma znal lidi ze společenství křesťanů, který tento příběh si vyprávěli, nemohli na něj zapomenout. To bylo naprosto nezapomenutelné. A nakonec, když to čteme, máme vlastně dojem, že ani Petr nevěděl úplně, co se tady stalo. Je to všechno jakoby ve snu. Najednou se probudí, je nějaké světlo v jeho celé, řetězy odpadají, strážci, který leží vedle něho, se toho nevšímají ku podivu a dveře se otvírají sami. Petr jenom jakoby v spánku poslouchá, představuje se Situace, když jsme zaspali doma v rodině a kdo musí dřív, nejdřív ven z, domov, z doma, to je David. Zaspali jsme tak rychle oblíkat obouce a pryč. Jako ve snu, jako ve spánku. Petr neví, co se děje. On najednou už není v celé, ale na ulici a pak anděl tam už není a spamatuje se. A najednou se všímá, že to není sen. To je skutečnost. A najednou píše Lukáš, ví, že pán poslal svého anděla, aby ho zachránil. Tak Petr přece jenom ví, ne co se stalo, ale ví, kdo tady má v tom své prsty. Možná, milí bratři, milí sestry, to nejdůležitější na tomto příběhu teda není vysvětlený, jak se to vůbec mohlo stát. Sám Lukáš říká, bylo to jako ve snu. A je to zbytečné, milí bratři, milí sestry, teď spekulovat o tom, jestli ten zachránějící anděl se Gabriel, Rafael nebo Michal. Petr nevěděl, jak se to stalo, ale věděl, ko toho Anjela poslal. Věděl, že to byl posel Boží a že je to z toho, že na jiném místě za něj, se za něj modlili. Kristus Pán poslal pak svého posla proto, že. Prosili, aby byl osvobozen. Tento příběh pro křesťany se stal nezapomenutelným, protože ukazuje, že Bůh může zachránit i v beznadějné situaci. Že Boží poslá dokážou procházet i zavřenými dveřmi. A když je nám jasně, od koho čekat pomoc, tak ten způsob, jak se ta pomoc k nám stalo, není na prvním místě. Tak ten příběh se stalo důležitý, důležitý pro ty, kdo čekali záchranu od Ježíše. Ne proto, že byl tak zázračný, tak nepravděpodobně, ale že tady jde o Svěd, svědectví víry. A možná, že toto je překážka, která nám brání. Možná je to ten důvod, proč tento příběh nám úplně přístupný asi není. Ale kdybych pochopil, kdybych si byl jistý, že Kristus zachránil i mě a že Kristus dokáže všechny ty překážky, které já jsem položil mezi sebou a Bohem, že toto Bůh může sám překonat, tak možná, že bych pochopil i toto, že dokáže překonat zdí vězení, dokáže vyvést beznadějného člověka do svobody. Kdybych dokázal chápat, rozumět tomuto příběhu jako příběh příběhu o sobě, o vlastní záchraně. Totiž to tehdy křesťany dokázali. Když Lukáš tento příběh nám vypráví, nechci, abychom teď začali. Věřit v nějaké nadpřirozenými jevy, anděly, všechno toto. Ale chce nás povzbudit k tomu, abychom důvěřovali Bohu, důvěřovali v to, že Bůh může zachránit i v takové situaci. Kdybychom to vzali takhle, tak bychom asi tento příběh také začali vyprávět dál. Možná, že bychom i ve světě dneska nezamlčili na tě, který jako křesťany přece senom máme. Zkrátka bychom i my dneska zvěstovali Evangelium o Ježíše Kristovi. A ještě je druhý důvod, proč Lukáš vypráví právě tuto legendu a vypráví ji i nám. Chce nás povzbudit k tomu, abychom se modlili. Když čekáme od Ježíše své, svou záchranu, máme i tu druhou možnost tuto záranu a tuto pomoc vyprošovat za druhého, pro druhého. Tak Ježíš byl uvězen, tak Petr byl uvězněn ve vězení, čteme, ale zbor, bez ústání modlil se za něj, k Bohu. Lukáš to možná považuji za možné, že u nás třeba není celý zbor ústavečně se modlí. Ale že tady by, by byla nějaká rezerva ještě. A Hlavně myslíme to vážně, když říkáme, že v tom případě může pomáhat už jenom modlitba, že je to jenom vtip ironicky, nebo mohli bychom se modlit za druhého. Když pomáhá Modliba modlitba, proč nezačínáme s tím dříve, než dojde ke nějaké beznadějné situaci, pomůže přece vždy. Tak vytrvalá modlitba církvy má rezervy, může se dokonalovat. A kdybychom toto praktikovali, Možná, že bychom se dočkali i různých překvapení. Ale toto je teď spekulace, do které nechci jít. Podstata je, že když považuji za nepravděpodobně, že Bůh posílá své posly do světa, tak asi přestanou se modlit. Ale Bůh. Chce slyšet modlitby a vyslyší i modlitby, které jsou úplně nejisté. Totiž Bůh vždycky dělá víc, než jsme schopni věřit. Ne, vždycky jsou to zázraky nadpřirozený jevy, ale vždy je to víc, než my sami dokážeme. A my sami jsme schopni věřit. A milí bratři, milí sestry, nemyslíte se, že těm křesťanům tehdy, třeba těm, kterým Lukáš toto, tento příběh, tuto legendu vypráví, to bylo snadno pro nich. Když Petr byl ve vězení a čekal na popravu, ještě prosit o záhranu, a toto je to nejzajímavější na té legendě, který se možná Lukáš právě pro nás přivymyslel. Je to ještě tma? Anděl je pryč. Petr stojí před Marijním domem a otvírá mu otrokyně služka rode, růženka ta je úplně unavená, celou noc nespala. Ale slyší hlas Petra a jako v spánku říká, no ano, to je Petr, tak tam musím říct ostatní. Ale ti ostatní vůbec jí nevěří, protože přesto, že celou noc se za to modlili. Všichni ve sboru se modlili, a když Petr stál před dveřmi, nemohli tomu uvěřit, že se to stalo. Milí bratři, milí sestri, toto je důkazem toho, že Bůh vyslyší i nejisté modlitby, i naše. Se domnívám, Bůh koná víc, než jsme schopni věřit. Tak nechajme být legendy, anděly, otvírající se dveře, a toto všechno není důvod přestat se modlit. Co by se stalo z, od, z Petra? Co by se stalo z našeho sboru? Co by se stalo toto, s tímto člověkem, který potřebuje od nás pomoc? Jednou věc, milí bratři, jsem si jistý, že i v naší blízkosti je mnoho lidí, za který se můžeme a máme modlit. Že je to beznadějnej, že v tu chvíli pomůže už jenom modlitba. Já vím, toto modlitba pomáhá.